Bakarkoan partizan e, bidaiei buruz hitze e, egiten. E, hasiko gara eta honetasi hitze e, gaiteko ba gurean e, Arturo dugu. Kaixo egunon Arturo. Egunon. Bueno, partizan e, bidaiak esamarra dugu ez dela e, Bidai Agentzia konbentzional bat ja urte bateko e, ibilbedea du. Eta, bueno, ba, pixka bat, e, ba, gaur egun eskintzen duzutena aipatu aurretik, bueno, ba, orain arte egin ibilbidearen balorazio bat, neko genuke. Horendela bai, urte urtebete sortu genuen partizan bidaiak, ez genuen utxetik e, abiatu, horrendela e, zei urte, esazpi urte, e, Irlandanet sortu genuen, e, Irlanda, benetako Irlanda ezagutzeko ba, zerbitzuak eskintzen zituena eta dituena, horien artean, ba, E, oporra, oporretan ibiltzeko e, bidei antolatuak eta ingelesik ikastaroak eskaintzen dituguan eta esperientzia positibo hartatik e, ikusi genuen beharra e, baiendea berak eskatzen dintzigulako ba beste herriale batzuk eskaintzeko baino da m, kokatzea bidaien arloan soilik ez. E, beraz joan den urtean orintxe beteko dugu urte bete. abiatu genuen partizan bidaiek e, gure asmoa Bada, e, azkenean, e, bidaiatzea, baina bidaiatzea, herri e, alde esbarri netara, berri horiek e, ongi ezagutzeko, obek ezagutzeko, barrutik ezagutzeko eta gozatzeko, ez? Eta horretarako, irutzen zaigu, moduriko berena dela bertako jendearen eskutik, haotik e, eta begietatik, ere ez? Nola baita, e, e, ba, eskaintzen zaigun postala, e, plastikozko bertsioa ot, horretatik arago, e, ba, benetan ezagutu nahi dugu herri e, hori, ez, eta arloz berdinetan eta horrela, errandu danez, ba, joan den urtean abiatu genuen bidea, hainbat herrialde eskaintzarekin e, oso harrera ona izan dugu, oso pozzi gaude, E, eta ikusten dugu, bueno, ba, benetan gukusten genuena, usaintzen genuena, jendeak aipatzen ziduguna, horla ba, dela ez, jendeak badaukala nahi keri bat, horla e, bida jatzeko bestera batean, e, benetakoa goa nahi baduzu e, lurretik urbila dena eta, eta respetutik ere abiatzen dena ez. Elkarrizketaren, bueno, elkalesketa egina horretik aipatu izan dugu, ez, e, pixka batean, Gehien bat hori, ba, zuen e, bezoren perfilari buruz. Egia da, bueno, perfila ez dela zerbait e, finkoa, baina gutxi gora bera zin da, e, orain arte, gerturatu eh, den e, zera bidaiarianen per, ba, ba, perfilari. Bai, pixka bat denetarik dago, eh? E, aldatetik bada jende bat e, izugarri bidaia, bidaiatu duena, mundu guztitik bidaiatu duena, e, baina inoiz ez duela, be, oi, beraik, horrela arraten digutelako, eh? Diot. E, inoiz ez duena aukera izan modu honetan bidaiatzeko, Errien biohozerrainino sartzeko aukera hori izugarri esken, eskertzen dute, e, gure bidaiak beti ere izaten dira gidatuak, e, gure gidari batekin e, izaten dira eta talde txikietan zortzi lagun gehienez, orduan hor e, benetan kalitatea harreman e, pertsonalak e, lantzen dira eta bertako jendearekin e, nahasten gara. ez orduan e, jendeak hori izugarri eskertzen du... E, Eta galdun ez. Pizka bote, inen, ba, da, buruz, ez, pizkabatea ipatzen arikin nien, ba, bidaiariaren perfilari buruz. Horri da, hori da, hor duan. Albat jende hori asko bidaiatu duena, eta badauk azur jende bat ez dena Euskal Herritik atera. Ez duelako aukerik izan, ez delako ausartu, ba, hizkuntza oztopo handia da. E, gure bezero mota bat bada, ba, jende eldua goa, erraten aldugu, ba, berroita ma gorakoa dena. E, eta orduan bueno, izugarrizko esperientzia da ez. Bauka ba, gu ere beste e, bezero, bezero mota bat, Ba jende gazteagoa beste erabatean batean nahi duenak sentsibilitatea eta, eta eta Kriston jakin mina duena hainbat herriekiko ongi pasatu nahi duena e, berantzeko den jendearen artean, e, eta azken finean bai erranen nuke dene, oza, profil guztietan, doba da profil orokor bat, badena, baduena hori sentxiltate berezi bat, mm, jakin min berezi bat, beste herriekiko, beste lekuetan gertatzen diren gauzekiko, e, Euskal Herrian bertan ere, ba, sen, olako sentxabilitate bat e, duena, eh, interesatzen dena, ba, beriunguruan gertatzen denaz, e, edo arian aktiboa dena bat, e, gauzetan, edo edo, bueno, piskat mugitua dena, ezan ditekena, ez, eta eta ikusne dut, eh, beste realetan ere, olako gauzak dauden, eta batez zeren ikustu dut denok maite dugula eh, kalitatean eh, bidaiatzea. Kalitatea arlo guztietan, ez, eh, ikusiko ditugun lekuak, eh, dastatuko ditugun eh, janariak, eh, izanen ditugun kalitateko harremanak beste herrimo batean bidaiatzea, ez, eh, eta hori, hori pizkate nik ustute denok batzen zen gaituena ez. Uh -huh. Bueno, eskaitzari dagokionez kionez, esan barra dugu, bueno, oso lehenei bai Irlandarekin abiatu zinetela, Eskozian izan zarete, herrialde alde ere, gainera esan barra dugu, bueno, ba, baitare, e, momentu jakin batean e, zerbait gertatzen baldin bada, e, kasuan, kasu, bat dibese, bai Eskozian herri alde ketarena, bai Katalunian herri alde ketarena, baitare horrelako, bueno, ba, bidea jagantolatzen ditu zoe, Herri alde, o, guzti horietaz gain, bueno, pixka bat e, zeintzu dira, momentu enten eskintzen dituzuten e, zea bidaiak. Bai, patu duztunez Irlandarekin hasi genuen, e, garaia hartan nineu han, han bizi nintzen, eta handi gaberetuken noreako Irlandanet proiektua, E, eta naturalki ba ondoan genuen herrialdera joan ginen urrengurtera, Eskoziarara, Eskoziara, e, gero e, Euskal Herria itzuli nitzen bizitzera, e, e, Ipar Euskal Herria eta ere, era natural batean, hemen dauden ere harremanen bidez eta horrela ba Korsikara joan ginen, iaz Bertainara joan ginen, e, eta orduan horrela horrela hasten gara e, osatzen nolabide partizan biaiaken e, E, herrialdeen eskaintza. E, eta horrela osatzen dugu, ba, Irlanda, Eskozia, Korsika, Bretaña, e, herrialde katalanak, eta e, baitari Euskal Herria e, kanpotarrentzat, eta e, aurten gehituko ditugu Oksitania eta, eta Galizia. Uhum. Eta buruan, ba, baitugu beste, e, amaika herri, amaika leku ere, uhum. ba ba gogoa, kriston gogoa daukaguna ere, ba ezagutzeko beti ere, horretatik ba, abietuta, ez, herrien e, e, bihotzera benetako errealitatea ba ezagutzekota gozatzeko batez ere, ez. Mesarro baita ere, bueno, zuen webgunea berritu egin duzuela, eh, bueno, partisanvidaia.com eh da, pizka bat e, zer esan dezakegu, bueno, ba guekune, e, horri buruz. Bai, horrein dela urte egin genuen, e, ran beharra dago, ba, piska bat e, denbora gutxirekin abietu genuela sasoia iaz, baina ez genuen, horrein e, ba, urte berezi bat e, galdu bat batez zere Eskozian eta, eta reale Katalonetan, eta orduan, bueno, horrein e, udazkena iritsita, petxetu genuen bat zela momentua, ikusteko nola joan, joan ziren aurreko ilabeteak, eta e, txukuntzeko, berrantolatzeko, indartzeko e, webgune hori. E, Guretzako webgunea, ongi islatzen du m, ba, gure filosofia, gure gogoa, gure gure jarrera, e, eta gainera nahi dugu ba, webgunea ez izatea bakarrik guk eskaintzen ditugun bidaien berri emateko, doi badala negusiki, baina baita ere nahi dugu komunitatea bat sortu, e, azken finan partizan bidaiak guretzako ez da bakarrik hor gauden ekideak eta gaur egun gainera ja ba, Sare Zabalagara e, partizan bidaien lanean egunerokoan e, gaudenok, e, baina nahi dugu e, gure bidaideekin E, osatu komunitate hori, ez? Eta hori da, gainera sortzen den, oso arreman bereziak sortzen dira gure bidaietan, oso esperientzia onkigarrea bizitzen ditugulako. Eta, mm, eta bueno, bako, e, webgunea ere nahi dugu, ba izatea komunitatearen topalekua, ez? Eta hortik ere sare sozialek paper garantzoa jokatzen dute. Eta hirugarren helburu bat litzateke, baita ere, bizitatzen ditugun errealdoien e, informazio, informazio osatu bat ematea oso zala daurkitzen da bisokzetanari buruzko informazioa euskeraz. Eta gainera berdin Euskal Herrriarekin, eh? Euskal Herri osoarekin edo Irlaa osoarekin edo eskoziari buruz edo berdin zait CRrialderekin eh, ba ikuspegi aurrerakoi eta, eta eta respetutik abietutako ikuspegi batekin ez eh? eta horre ere ematen dugu informazio hori egia erranmer du orainikan eh, laneari garela osatzenari garela, E, baina horre ere eskaintzintu ba esteka interesgarriak, ba jendeak ere, mm, izaten alduen jakin mina, ba bueno, horretan sakontzeko, jakin hori as, asetzeko, eta baita ere, herrialdi horiei, aukera bat eskaintzeko ba, ba bueno, beren burua bere ikusten duten moduan ere ikustarazteko. Bas dakite, horrelako bidai agentzia bat, zea, e, zirkuito konvenzionaletik aparte, edo at, e, egunda, e, pentsatzen dut ez dela errez eizango baitare jendearengana gana iristeazta. Bai, hain zuzen ere hori da, gu partizan bideiak sortu genuenenia, zorizuen gure erronka nagusia ez? E, marka berri bat e, e, osatu genuen, e, gure txikitasunean ba, zuk ongepazen duzunez, ba, zaila da iristea gu ba, bidei agentzia independientea gara, e, beste doz, dozien bidei agentzia independienteak dituen arazoak ditu, e, eta e, baakigu Gurekin bideatzen duena errepikatzen duela, eta hori horrela kertu da urte guzti hauetan, hiendea horrein e, burua etortzen zaite gure bideide bat, ba, urtero-urtero torri dena eta amarretik urtero-urtero torri dena eta bera erraten du. Ni e, zuen behaien fana naiz, eta nik uste dut hori ongi, ongi labur giltzen duela. Behin ezagututa, ba, ba, jendeak izugarri maite duela, baina egia da ba, kostaten zaigula iristea hiendearen eta horregatik izugarri eskertzen e, dizuegu ba hemen e, aukera hori ematea, ez? Mm -hmm. bueno, bukatzeko e, aipatu ditugu ba, gaur egun eskaintza dituzoten zea, eh bueno, ba, bidaiak e, ez daikite etorkizunari begira zerbait buruan badozu e berri bat, eh peska zer aurreratu desksakegu. Aurreratu albaldimada. Bai, bueno, asteko aurten eh e, bi ditugu, eh Oksitania eta Galizia. Oksitania bada gure guk e, Muga partekatzen duen errealde bat e, e, auzo herria da Eta egia herran e, nahiko ez ezaguna da batez ez ere ego euskal herrian e, Sekulako herri aldea da Sekulako ukera eskaintzen dizkiguna e, Gastronomiaren aldetik Paisaia ikaragarriak Atlantikotik meiteraen oraino Eta perinototik alpetaraino Doan herri bat etaz bat zere Errandezak egu ez Herri elementan bentan zora garria niretzako nire ere argikuntza ikaragarri izan da osu momentu interesgarrian bizi da, egora larria parezendu bere, bere kultura, baina horari da berpizten e, jaialdiak, e, e, eskolak eta eta bar, orduan osagai guztiak ditu e, izugarri ongi e, pasatzeko. E, Galizia, agian, ez ezaguna goa, ipar euskal herrian, nahi korrakastatxua ego euskal herrian, bada biaz eukera atera zaigu handi sortutako interesaringatik. Hango jendeak ezagutu gure proiektua, izugarri identifikatu da beharekin, eta Eta bueno, bai, e, turismo arloan ibiltzen denzan eh jende bazena, baina sentizaltate berezi batekin eta e, ba, bueno, ikusi zuten hau beste gauza da zela eta eta hortik abiatu dugu eta gainera ere ba momentu interesgarri bizi, bizi da ere, eta bueno, ikusteko ere krisi ekonomika nola jo duen eta mm -hmm. eta jakina hango mariskoa, hango ardoak eta bueno, herrile zoragarria da. Gero buruan ba baitugu herrialde herriale gehiago urrengurtarako, ba ikusiko dugu gauzake eh nola doazten jendearen erantzunen arabera, baina benetan eh zaigu E, filosofia honekin, herrien bihotzera joatea, herriak barrutik ezagutzea eta gozatzea, ba, edozen herrialdea interesgarria sorta daitekela. Momentu honetan ez guretzen zait Grezia. Grezia duen momentu politikoaren gatik, baina dituene e, ondare arkeologikoak, historia, ondartza zoragarriak, e, gastronomia mediterraneoa, bueno, niretzako helmuga zoragarria ez daitekez. Bazonge arturo guzti horrekin gelditzen gara gogoratuko diegu guenttzuleei, bonna informazio gehi aurako Partizanbiaiak.com e, gugunean aurketuko duzuela, esker mila berriz e, gurean izadatek. Mieska hoitz.